Безперервно бігали з дорученням пажі Сновигали фрейліни, вона засипала роботою музикантів, придворних поетів Робила замовлення кравцям Потім викликала теслярів, драпірувальників, малярів Через кілька днів принцеса повела Генріха у віддалений куточок парку Де стояв величезний, давно закинутий амбар Та зараз тут кипіла робота Лагодили дах, фарбували стіни, драпірувальники прибивали величезні смуги полотна, розташовуючи їх наметом над головою, стіну навпроти входу завалили свіжою травою майже до самісінького даху. Мері пояснила, гору трави накриють сукном, а зверху розкладуть килими і подушки, вийде дуже зручне ложе для дам та інших глядачів. За драпіруванням, які у день свята прикрасять гірляндами із зелені та квітів, знаходитимуться музиканти-актори, а весь простір, аж до величезних воріт комори й далі, до лож, буде упорядковано, посипано піском. Мері захопилася, розповідаючи брату, що бал маскарад вони присвятять богині зелені і квітів Флорі, що кравці шиють безліч костюмів, присвячених різним рослинам і квітам але він, Генріх, безперечно буде Фебом, а Флорою, царицею квітів, буде сама Мері. Ось тільки я не знаю, яку роль відвести Катерині, хоча, можливо, вона й не захоче брати участь у наших лицедійствах і буде просто глядачкою. Знаєш, Хел, я навіть побоююся, що наша кетна свариться на мене за цю ідею язичницького торжества у День Святої Трійці. Генріх якось смутно подивився на сестру – «Ти вважаєш королеву Англії Ханжею, недостойною такого чоловіка, як я?» «Ні, Хел, ні, я зовсім не це хотіла сказати, але він уже повів її до виходу». «Ходімо, нам треба поговорити». Вони зупинилися біля великої заводі річки. Генріх, мов хлопчисько, прийшовся по стовбуру верби, який нависав над водою, і сів, звісивши ноги. Мері, граційно балансуючи, пішла за ним і опустилася поруч. Король мовчав, був похмурий, і вона зважилася заговорити першою. Я вважаю, що Кет краща з дружин, яка тільки могла тобі дістатися ніжна, послужлива, велична, і її так люблять твої піддані. І ти сам, згадай, ти ж сам не полягав на шрубі з нею. Генріх не відповів, дивлячися в і ледь мружачись на відблиски сонця. «Мері!» – майже нечутно сказав він. «Чому нам скет не вдається дати англійсь-падкоємця? Ми що, прокляті? Наш шлюб гріховний? Що ти кажеш, Хел?» Він ручку зламав найближчу гілку і почав стібати себе поза куту чобота. Слова з не дають мені спокою. Не може шлюб з дружиною брата дати здорове потомство. Артур першим обійняв Кет, був її чоловіком. Але не пізнав її до кінця, сказала Мері, забувши, що дівчині не личить розмірковувати про такі речі. І додала, що зведення законів євреїв було написане саме для них, а Генріх – християнин. «Зрештою, хіба Генріх сам не знає, узяв він Катерину незайманою чи ні?» Генріх раптом почервонів, але сховав ці ніяку вілість завдавленим сміхом, зауваживши, що сестра нічого у цьому не тямить. Мері вирішила змовчати, а король вже замить додав, що герцогиня Норфолк, яка була з Артуром і Катериною у замку Ладлоу під час їхнього медового місяця, стверджує, що в них було повноцінне подружнє життя, і Мері – Зрозумівши, що Генріх не впевнений у тому, що взяв дружину незайманою, тільки зауважила, що Агнес Норфолк – перша пліткарка, і для неї пустити чутко легше, ніж дати раду з криноліном, ідучи в биральню. Зараз Мері хотіла розсмішити брата грубим жартом, але він ще більше спрохмурнів. «Скільки паломництв я здійснив у аббатство, щоб припасти до святих мощів і одержати благословення Боже. І що?» Один син, який не прожив і місяця, а потім самі тільки викидні і мертвонароджені діти. Чому так? Чому так? Чому в усіх є сини, але не в мене? Ох, Хел, ніжно обняла його Марі. Будь твердий і не втрачай надії. Згадай, що наша сестра, королева Шотландії, теж втратила кількох дітей, перш ніж подарувала чоловікові Якова, а потім і маленького Олександра. Але її слова тільки ще більше роздратували Генріха. Шотландія має спадкоємця, а Англія ні. Хіба я в цьому винен? Його обличчя раптом стало твердим, майже жорстоким. Катерина повинна народити сина, повинна догодити мені й дати спадкоємця престолу, інакше багато хто ще пам'ятає війну троянд, і мій обов'язок як короля не допустити повторення будь-якою ціною, навіть якщо заради цього мені доведеться пожертвувати Катериною, якщо на це буде воля Божа. Він допоміг сестрі повернутися на берег і пішов, продовжуючи стібати за обід. обіт. Мері дивилися йому слід. Так Генріх був насамперед королем, і був упевнений, що діє мало незволі самого Господа. Тому він не зупиниться ні перед чим. Навіть перед тим, щоб зганьбити Катерину розлученням, або ж віддати сестру старезному дідові. Мері відчувала, що починає боятися брата. Ближче до півдня, спостерігаючи за річкою, Мері побачила човен, який пристав до берега. Веслярі підняли весла, і з-під навісу на корму вийшов герцог Лонгвіль. Затримавшися, він подав руку дамі, яка його супроводжувала. Мері зраділа. Джейн Попінкорт, вони не бачилися вже майже три тижні, і принцеса сумувала за нею. Вона нікому так не довіряла, як Джейн. А їй останнім часом так необхідно було поговорити з кимось відверто. Французький герцог поспішив у бік замку, а Джейн залишилася біля прочалу, певно, уникаючи зустрічі з королевою. Мері добре бачила її фігурку в пишній сукні яскраво-жовтого кольору і поспішила до неї, щоб усамітнитися в одній з оповитих зеленю альтанок. «Я так хотіла зустрітися з вами, моя принцеса, що питала Джейн». Я знаю, що покої її величності у віддаленій частині замка Річмонд і умовила Франсуа взяти мене із собою, розраховуючи на ось таку несподівану зустріч з вами. Вони сміялися і обнімалися. Мері прощебетала, що жовтий сатин надзвичайно личить смаглявим щічкам Джейн, а її нова шапочка – просто диво схоже на маленький віночок, який закриває тільки потилицю відкриває зачесаний напрямий проділ волосся.